Arany János, 5. László Részlet A munkánk elején olvasható harmadik Kecskemét város kapujában tett után a két hunyadi fiú gyanakvása talán mérséklődött valamelyest. Szerémi György feljegyzései arra utalnak, hogy Szilágyi Mihály egy szavát sem hitte a tizenhét esztendős királynak, és féltette unokaöccseit annak bosszújától. Nagy a valószínűsége, hogy innét Kecskemétről fordult vissza, hogy folytassa várkapitányi munkáját Nándor ott. A két fiú pedig a kecskeméti lakomát követően indult tovább, 5. László kíséretében Buda felé, Hunyadi László egyenest a végzete felé. December 22-én a király már Budáról kelteszte leveleit csehországi és Sziléziai híveinek. Immár biztonságban érezte magát saját csapatai őrizetében. Itt a királyság székhelyén már a hunyadi fiúk számítottak vendégnek, nem ő. A bosszú végül a következő esztendő tavaszán, március 16-án érte utol a hunyadi házat. Ötödik László parancsára a két hunyadi fiút elfogták, Lászlót a Szentgyörgy téren alkonyattájt lefejezték. A fennmaradt legenda szerint háromszor sújtott le a bakó a fiú nyakára, de ő még mindig élt, s az ősi törvények szerint kegyelmet kért magának. De a király nem kegyelmezett. Háromszoros esküjét a Nándorfehérvárott, a Temesvárott és a Kecskeméten tett fogadalmát megszegbe jelet adott a hóhérnak, hogy negyedszer is sújtson le Hunyadi László fejére. Mátyást azonban nem merte kivégeztetni. Magával vitte Bécsbe, majd Prága városába. Ötödik Lászlót kereken egyesztendővel a Temesvárott tett esküje után 1457. november 23-án érte utol a halál s ezzel megnyílt az út a 14. Hunyadi Mátyás előtt, a magyar királyi trónig.